Раїса з жахом дивилась на нього, та коли він згодом налив третю чарку, вона раптом знялась, мовчки попрощалась з оцем Василем і вийшла з хати. Не роздягаючись, не світячи світла, Раїса впала на канапку у своїй світлиці. Вона лежала така тиха, пригноблена, розтоптана і розуміла лише одно – що вона одинока. Одинока Самотнє, занедбане всіма серце, сходило кров'ю у темній сосновій домовині. На дворі вив пес, уперто жалібно тяглася нота скарги у темряві. Отак вона могла б вити, коли б мала силу. Та на що вити? Вона буде лежати тут без руху, без надії, аж поки ся пітьма не зміниться вічно, як жива квітка поміж картками книжки. Вона не хоче чути того чикання дзигарів, виття собаки, не треба тих усіх згуків, що нагадують життя. Хай буде тиша і невтишний, щемлячий біль одинокого, безнадійного серця. Хай воно сходить кров'ю». Як довго лежала отак Раїса, вона не знала. Вона пам'ятає тільки, що раптом почула на своєму серці чиюсь теплу, м'яку руку. Вона розплющила очі. Над нею, схилившись, стояв Христос. А на чорному ліфі, там, де було у неї серце, лежала його біла і м'яка рука. Раїсі стало соромно і страшно. Вона скрикнула і зірвалась з місця. Привид щез». Тремтячою рукою засвітила вона свічку і обтерла під з чола. Вона не могла з певністю сказати, чи то був сон, чи привид. Вона тільки й досі чула на серці дотик теплої, чужої руки. З того часу Раїса скорилась. Вона з покорою приймала грубість отця Василя, його усмішки, нехтування. А отець Василь, немов упивав силою влади над старою панною і все частіше виявляв їй погорду. Єдиною обороною в Раїсі стала покора. Чим більше отець Василь отпихав її від от себе, тим з більшою саможертвою вона присвячувала йому свій час, свої сили. Вона залюбки отдала б йому останню краплю крові свого серця. Коли б він отрутив її, як ледачу собаку ногою, вона б з любов'ю і покорою припала б устами до тої ноги. Покора дивилася з її великих очей – Світилась у жовтому, висохлому тілі. Вона черпала сили у тій покорі, знаходила в ній терпку насолоду, високу поезію. Грубі вибрики отця Василя Раїса приймала за об'яв енергії та непохитної волі». А його неуважне, нерівне і часом згірдне поводження з нею пояснила собі тим, що отець Василь живе вищими інтересами, і йому трудно звертати увагу на дрібниці. І вона залюбки приносила в дар незвичайній людині своє серце і свою покору, як її навчив той, що лишив на її серці теплий слід руки». То був Христос, напевне Христос, і вона чула, що любить його. Вона йому молилась, в тишій самотині вела з ним солодкі бесіди, і він розумів її. Тим часом Раїса танула, разом з весняними водами спливало і її здоров'я. Ви б порадились у лікаря, полічилися б, говорив отець Василь, зупиняючи погляд на її восковому лиці. Вона нічого не відповідала і тільки дивилась на нього прозорими, смутними очима. Весна здалась Раїсі на те, щоб щослужби Божої ставити у вівтаря свіжі букети – то була її офіра. Вона вставала у досвіта і зеленими, росяними ранками блукала по луках, збираючи квітку до квітки. «Чи не закохались часом, що ходите по досвідках на рандеву аж за село?» – жартував отець Василь, дізнавшись про ті ранішні екскурсії. «Після служби один із букетів Раїса брала собі». Їй здавалося, що він змінявся. Запах і барва квіток ставали сильнішими, свіжішими. Наче ласка Божа, що сходила під час відправи на вівтар, радісно розтуляла їх віночки. Раїса притискала букет до уст і серця і ставила у себе в спальні на столику. Там, у сій монастирській келії з білосніжним дівочим ложем і чорною одежею на стіні, під чистим рядном вона спорудила собі щось на взір вівтаря, заквітчатого запашним зіллям, свіжими і сухими квітками. На видному місці стояла рядом із букетом велика фотографія отця Василя. Раїсі мало було церковної відправи.